mkoa uh, wa Kagera ambaye ni Major General Mstaafu Salum Mustafa Kijuu amelishukuru sana kanisa la wa Adventist wa Sabato kwa kuwa mstari wa katika kutoa misaada mbalimbali hasa ya kiutu pale majanga yanapotokea. Tujui amesema kuwa mkoa wa Kagera unahitaji msaada mkubwa sana kutokana na athari kubwa zilizojitokeza hasa katika miundombinu ya uduma zile za kijamii kama barabara, shule na hospitali na Jenifa tumepita katika bazi ya barabara mbazo sasa zinaanza kutengenezwa kwa mana kwamba mba zilipata mipasu kwa mbayo ilileta atari kubwa na zingine zilikuwa ziweze kupitika Aa, mkua mkua amezitaje bazi ya atari kubwa zilizo jitokeza kwa mkua huu bada ya ilete temeko kwa Watu 17 walipoteza maisha yao na watu wapatao 440 hivi walijeruhiwa vibaya na 23 kati yao walifanyiwa upasuaji mbalimbali baada ya kuvunjika katika sehemu mbalimbali za miili yao na huduma hii ilitoawea katika australia mkoa huu wa Kagera lakini fia, na katika australia zingine za Manistar Uh, katika seteleko hili jumla ya majengo elfu na sabini na mbili yalianguka kabisa Jennifer yani majengo hakuna tena yani jengo linakuwa alimee dondoka kabisa mm. na majengo kuminafita elfu miatano na tisini na tano yalipata mipasuko hatarishi na hivyo serikali metangaga kwa mba hayafai kuhishi tena yani watu wawezi kuhishi eh, kwenye majengo kama hayo kutokana na mipasuko mikubwa mbayo ilitokea kwenye majengo hayo. Lakini pia kuna nyumba zipatazo yufutisa na miatisa ishina taba, ambazo zilipata mipasuko, inayo weza kwa hiyo, eh, watu wanaweza kuendelea kuishi, lakini lazima ilekebishwe kwa kikisha kwa usalama wa watu naendelea kuzingatiwa. Hata hizo mkua mkua, hame, kataka bisa kuzungumzia juu ya kiafi cha pedha ambacho tiringia kwenye akounti bandia ilio funguriwa kenyume na serikali na padi watumishu wa serikali jenifa kama unaufahamu kwa mba kuna akounti mm. nyingine ambayo ilifunguriwa tofauti na hile ya serikali ilio watu kupele kwa mahakamani kwa hiyo mkua mkua mekata kulizungumzia hilo kwa madai kwamba mm. pengine mkia mba mbalo liko mahakamani kwa hivyo ajiataja kiasi hasa ambacho laba pengine kilipata kuingia kwenye account hiyo bandia, lakini meja jenerali kijuu hamewataka wananchi wale ambao hasa ndio walio wao wow, ufanya jitihada za kuregesha miundombinu ya nyumba zao kwa kuwa serikali inachokifanya ina ni kuhakitisha kwamba eh, miudumbinu ile ya huduma za kijamii hasa kama australi, shule na barabara hizo zinazo pewa kipa zaidi na hivo akasema kwamba kama watasema warekebishe nyumba zote zilizo afrika itaitajika kiasi cha billion zaidi ya 188 ambayo ndio hasa inayoweza weza kurekebisha haya hizi nyumba kuminafita elfu na kuziweka katika hali yake ya kawaida kwa tatimini ambayo imefanyika hapa mkawani kwamba kama kila nyumba itajengwa kwa shilingi milioni teratiri kwa hiyo amesema uh, miundombinu ile ya huduma za kijamii hasa ndio itakayo pewa kipaumbele kwa sasa hivi na kuwataka wanainchi wale wali watirika waanze kurekebisha maeneo yao ili pengine baadae baada ya serikali kukamilisha ee eh, miundombinu hii ya kijamii yani katika ustali barabara pamoja na shule ambazo budget yake inaonekana kwamba kwa muji wa tatmini nishilingi bilioni kumi ndizo ndanzo itajika kurudisha hali eh, iwe ya kawaida katika uduma hizo za kijamii na kwa kifupi jenifa mbio kajera huu ulipata tetemeko la arezi na tetemeko hili likuwa na ukubwa wa 5.9 kipima uchalikita ambalo ulipipia chini umbali watu yomita arubaini kama unakumbuka vizuri likuwa September 10 na kupewekea hivyo vifo vya watu kuminasaba eee elfu mbili na sabini na mbili na magiengo haya kuminasita elfu mia tano na tisini na tano yalipasuka na kuaribika vibaya na watu hawa mbao ni karibu mianne arubaini walio jeruhiwa, lakini ishirini na tatu katia wakawa wamefanyiwa Upasuaji katika tembali bali za nili yao kutokana na jinsi walivo katika janga hilo au teteneko hilo hapa kagera.